بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا أبه ورسوله لا نبي بعده فقال المصنف رحمه الله وأنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ المسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه هذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم يبيت ثلاث ليال قال ابن عمر قال ابن عمر Ma mert عليا ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. Dan dari ibn Umar رضي الله تعالى عنه. لا بركاته. Bersabda Rasulullah صلى الله عليه Bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه bersabda. Mahkum rihin Muslimin tidaklah mainkan menjadi kewajipan bagi setiap Muslim. Lahu Shayun Yusufi ketika dia memiliki sesuatu yang akan dia wasiatkan setelah matinya. Yabi tulay latain dia bermalam selama dua malam. Illa wa usiyyatuhu maktubatun indah Kecuali wasiatnya tersebut Maktubatun indah Tertulis di sisinya Muttafaqun alaih Dan ha, dan lafaz ini adalah lafaz Imam Bukhari Dan ada pun dalam riwayat muslim Yabitu thalata layalin Tidaklah ada seorang muslim Mainkan wajib atasnya ketika dia memiliki sesuatu yang diwasiatkan selama tiga malam, kecuali wasiat tersebut telah tertulis di sisinya. berkata ibnu umar, ma meratanya laylatun tidaklah pernah lewat satu malam pun mundur semai rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala dalik sejak aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang hal tersebut. Illa wa indi wasiyati kecuali wasiyatku ada padaku Ikhwani Al-Kiram Rahimanillahu Wa Iyakum Ajma'in Bab kita adalah bab tentang mengingat kematian Bab tentang mengingat kematian dan memendekkan angan-angan Dalam hadis yang mulia ini Sebagaimana yang dijawatkan oleh Ibn Umar RA, Bahasnya Rasulullah Pernah mengingatkan Kita semua Umatnya Bahawa setiap orang Tidaklah senantiasa Bersiap-siap untuk mati Tanda persiapan tersebut Diwujudkan dalam bentuk menulis wasiat Tidaklah layak Dua malam dalam melayak muslim tiga malam Kecuali seseorang itu telah tertulis wasiatnya di sisinya, Ada sesuatu yang ingin dia wasiatkan, kecuali telah tertulis di sisinya. Dan ini yang dikerjakan oleh para ulama kita, Al Imam Muhammad Nasir Al Bani rahimahullah telah menuliskan wasiat beliau rahimahullah taala sebelum beliau beliau wafat. Ketika beliau meninggal Tidaklah yang si fulan tetanggaku si fulan Tidaklah seperti ini, seperti itu Ditulis Masyiat Dan lebih baik Ketika diperseksikan Ada yang menyaksikannya Anaknya, siapa, keluarga Ini adalah bagian Daripada sunnatun mahjurah Sunnah yang ditinggalkan illa man rahimallahu kecuali orang-orang yang Allah rahmati mungkin istri kita pun tidak tahu di mana tempat utang-utang kita kalaulah ajal menyambut kita mungkin istri tidak tahu di mana utang-utang kita berapa jumlah utang kita maka ini adalah merupakan bagian daripada keterledoran kita semua mungkin tidak pernah kita wasiatkan jika aku meninggal, jangan jelatapi jika aku meninggal bagaimana Muhammad Nasir al-Bani jangan aku dibawa sebagai orang-orang kafir dengan mobil jenazah dengan iring-iringan kunfuy ramai ramai hmm. mungkin kita enggak pernah usiatkan jika aku meninggal aku wasiatkan kepada keluarga aku agar bertakwa kepada Allah dalam melaksanakan ini, ini, ini Tidak pernah Karena kita tidak pernah merasakan Segera mati. Kita mungkin menganggap masih lama masih lama, Mungkin masih 30 tahun lagi Mungkin 50 tahun lagi Mungkin 1000 tahun lagi Itu yang membuat kita Enggan untuk menuliskan wasiat Dan itu yang membuat kita berani Untuk melaksanakan apapun -apa juga Berhutang sana, berhutang sini kerana kita yakin akan dapat membayarnya Memiliki umur yang panjang Ambil kredit sana Ambil kredit sini, Yang mungkin sebagian besar daripada adalah Merupakan riba Ambil kredit motor, ambil kredit mobil Ambil kredit rumah, ambil semua Ini menunjukkan Kita panjang angan-angan Dan kita meyakini kita akan Seperti ini terus dan ini menunjukkan dangkalnya ilmu kita. Orang dalam ilmunya adalah orang yang senantiasa mengingat kematian, yang membuat terkontrol hidupnya. Omah Musta'in. Dan kita melihat di sini betapa Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk mengamalkan sunnah sunnah beliau. seketika ibnu Umar mendengar hal ini. Dia katakan enggak pernah ada satu malam pun kecuali Ada wasiat tersebut yang telah kusiapkan Di sisiku Maka Pulang dari kajian nanti Sampai rumah Masing-masing buat wasiat Tulis Jika aku meninggal kelak Maka Kuharamkan kalian meratapiku Membuat acara-acara bid'ah sekian sekian Sekian-sekian Tuliskan Adapun hartaku harta ku A, B, C, D Sepertigianya berikan untuk si Fulan Atau al Terserah Adapun pun penelenggaraanku Tak ada diserah, diselenggarakan Sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adapun yang menyerahkan aku Maka ku harapkan saudaraku si Fulan Yang memandikan aku Ku harapkan saudaraku si Fulan Itu yang ditulis Syekh Al-Ban Rasulullah kita tidak pernah teringat dimandikan orang tidak pernah teringat disolongkan orang inilah yang membuat kita panjang kenangan, maka membuat orang tidak takut dengan maksiat menentang Allah SWT menentang Rasulnya ini semua karena kejahilan kita Allah SWT la hawla wa la quwata illa billah Ilmu itu khonadalah khasyatullah. Ilmu itu hayatan adalah khasyah. Ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu bukanlah apa-apa yang diucap dengan lisan, rupa banyaknya hadis, banyaknya ayat yang dihafalkan. Tapi ilmu itu adalah sesuatu yang melahirkan khasyah, yang Mengontrol seseorang, mengontrol kata-katanya, mengontrol matanya, mengontrol telinganya itu hakikat daripada ilmu yang benar ilmu yang menjadi hujatun di sahib akan menjadi keberuntungan bagi pemiliknya khasya ini di tempatnya adalah dalam hati ikhwan takwa itu dalam hati bukan hanya pada penampilan zahir jujur kita katakan masih banyak sebagian daripada kita semua takwanya diwujudkan dalam bentuk tampilan zahir mungkin dia pihara jenggotnya tidak isbal pakaiannya masya Allah. Tetapi hatinya, Allah astaghfirullah, al, lisannya, kata-katanya menunjukkan dia tidak paham ilmu itu adalah al khushyah, takutan kepada Allah subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan maksiat yang diperbuat oleh lisan, oleh pandangan mata, telinga, dengan ente yang diperbuat. Maka ini adalah merupakan bagian daripada tipu daya syaitan Kata Rasulullah SAW At-taqwa ha-huna At-taqwa ha-huna At-taqwa At itu dalam ini, dalam ini. Penampilan zahir Masya Allah Bagian daripada penyempurna Bukan dia segalanya Maka kita melihat para salafus salih Yang pertama kali mereka laksanakan adalah Berupaya untuk membersihkan Ad-dagal Kotoran-kotoran hati Wallahi hati kita ini adalah Bagian yang terpenting yang setiap saat Hendaklah setiap muslim memperhatikan Apakah dalamnya ada hasad Apakah dalamnya ada dengki Apakah dalamnya ada ujub Dalamnya ada sombong, ada riyak, takabur Begitulah perbuatan ulama-ulama Al-sabiqin, al-arifuna ilallah Orang-orang yang mengetahui Bagaimana jalan menuju Allah SWT Ma'am nah. Berkata Syekh Salim ibnu Ibn al-Hilali Al hafizhahullah ta'ala Fikhu Hadis, hadith Istihbabul mubadrati ila kitabatil wasiyah Dan Muhammad yang dapat diambil daripada Hadis ini Anjuran agar seorang segera menuliskan wasiyah Lianna al-mar'a la ya'alamu ya'tihi il-maut Kerana seorang tidak pernah tahu kapan datang keadaan seorang tidak pernah kapan datang keadaan kematian Maka menulis wasiat bukanlah hanya Diperuntukkan bagi orang-orang yang telah Menderita penyakit yang parah Ini khawatirkan akan mati Orang sehat pun butuh wasiat Kita semua butuh wasiat Kita menganggap kematian memiliki muqaddimah Sakit dulu, parah dulu, sempat bertobat Tapi tidak semua ikhwan Kematian itu memiliki muqaddimah banyak kematian yang tiba-tiba di jalan, di udara, di lautan, di hutan, di rumah, banyak. Jadi jangan ditunggu mati, jangan ditunggu menulis wasiat ketika datang penyakit. Pulang nanti kita semua tuliskan wasiat. Letakkan di lemari, bilang mayyit ini wasiat kalau saya meninggal buat ini. Kalau antum mau pergi-pergi jauh pun jangan lupa wasiat, mau pergi mana? ke Jawa, ke Sumatera, bilang sama istri Kalau ada apa-apa dengan saya, itu hutang saya di sana. Hah, kamu lihat, dalam file ini ada hutang-hutang saya. Di situ juga ada piutang. Kamu lihat, nanti anda kata ada apa-apa, kau tunai kan, jual harta kita yang ada. Pernah kantem buat? <tuh> Tak pernah Allah SWT an. Maka hendaklah kita Mengamalkan apa-apa yang kita pelajari ini Nanti malam semua Kita semua mulai Tulis wasiat Kalau yang mungkin dia hanya siapkan data-data utangnya, Ini lebih spesifik lagi Buat wasiat Minggu depan kumpul wasiatnya Alhamdulillah billah. <tuh> pendek kenangan nangan Tidak usah untuk nekat. Pinjam saja di bank. Pinjam saja di banyak. Gadaikan ini. Udahlah. Hentikan yang sudah-sudah. Allahumma s Yang kedua. Yang bagi lil-mu'mini an yakuna zakinul mauti wa musta'idanlah. Entahlah setiap orang mu'min. Mengingat kematian. Dan bersiap-siap untuknya. Ini yang paling penting. Ini yang menguruskan jalan. Ini yang menghalangi orang untuk berbuat dosa. Kematian. Lihatlah orang-orang yang mati. Ikhwan rahimahumullah. Tidak semuanya khusun khatimah. Banyak yang su'ul khatimah. Dan jangan pernah untuk yakin. Aku dah ngaji, aku dah solat, aku dah ini, aku dah ini. Aku dah ini kata Rasulullah wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakun baynah wa baynah illa dira sungguhnya salah seorang kalian beramal amal ahli surga tidaklah jarak antara dengan nakat kecuali sejengkal faya spiku alihil kitab kemudian telah diteruskan dalam alihil kitab faya'malu bi amali ahli nar faya dukuluha dia berubur amal ahli neraka dan mati dengan amalan tersebut tidak ada yang tahu ikhwan hati kita ini tangan Allah SWT Jangan pernah saya yakin. Allah akan tutup antara khusus khatimah. Yang melahirkan sifat gurur dan ujub. Bangga dengan amal-amal. Aku dah ngaji sekian lama kok. Aku dah masuk terdaftar dalam kalangan salafiyin. Aku dah masuk ke dalam golongan al-sunnah. Aku dah ikut dawrah sekian banyak. Enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan, ikhwan. Allahum sa'al. Berapa banyak orang-orang yang sesatkan dengan ilmu yang ada padanya. Wa adallahu allahu al ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu Allah bahwa dia layak sesat sebab Allah mengatakan Allah sesatkan dia dengan ilmunya sendiri. Katun tahu ahli kitab, orang-orang Yahudi Allah sesatkan dengan ilmu mereka. Allahu musta'an. Banyak-banyaklah kita bertawadhu merendahkan diri kita kepada Allah SWT dan merendahkan diri kita kepada makhluk. Tidaklah kita melihat orang-orang yang ada pada kita. Mereka lebih baik daripada kita. Melihat anak kecil. Katakan. Alangkah nikmatnya anak ini. Masih sedikit dosa-dosanya. Dibandingkan aku. Ya. Lihat orang yang telah tua. Katakan alangkah nikmatnya orang ini telah banyak persiapannya untuk menuju kematian. Dibandingkan dengan diriku. Dan yang penting adalah ikhwan. Baqiyatul amal sisa daripada umur kita itu untuk apa dibuat. Andai kata orang yang sebelumnya berbuat kejelekan yang dia gantikan dengan kebaikan, maka yang jelek semua Allah hapus. Al a'mal bil khawatim, amalan-amalan itu akan dinilai adalah penghujungnya. Enggak tahu kita. Dan antum tidak semua yang belajar dan mengaji Di istiqamah, ada yang keluar menjadi orang awam dan seterusnya bukan ada orang-orang yang belajar bukan belajar di Batu Haji bukan belajar di Masjid Baiturrahim belajar di Madinah bukan hanya keluar S1 S2 S3 enggak jaminan enggak jaminan Dia lebur Allahu musta'an yang ketiga Istijabatu as-sahabati radhiyallahu anhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma la yabitu laylah illa waasiyatun muqtabatan inda. Betapa para sahabat bersegera menjalankan perintah Rasulullah SAW Ibn Umar langsung dia buat. Ulang nanti semua kita buat. Tuliskan wasiat itu letakkan di situ. Nabi SAW alaihi wasallam kalaulah dia salat Terkadang dia mengatakan kepada sahabatnya salu salatal muaddi. Salatlah kalian salat seolah-olah kan enggak jumpa lagi salat berikutnya. Salat perpisahan. Kalaulah setiap amal kita kita anggap inilah yang terakhir, kita akan perbuat yang terbaik. Tapi karena kita menganggap ah masih ada waktu besok, masih bisa bertobat lusa, minggu depan masih ada. Ah, aku kandang kan ngaji. Terkadang setan itu menipu daya. Sehingga buat seorang beramal amalan kejelekan ya, dia besarkan amal-amal kebaikannya. Syaitan membesarkan perbuatan-perbuatan baiknya sehingga ditertipu. Kamu kamu sudah ngaji, kamu salat, waktu enggak pernah tinggal, jam mau enggak pernah tinggal. Sehingga akhirnya menyepelikan perkara-perkara sekecil. Apalagi perkara-perkara dianggapnya sudah sekecil pun sudah besar. Sehingga bertumpuk dan bertumpuk. Gunung itu daripada batu-batu kecil kumpul jadi gunung. Demikian juga dosa menjadi gunung ketika dikumpulkan dosa-dosa kecil. Ah, kecilnya ini pandangan mata biasa. mata Pandangan mata biasa. Ah, ini dosa kecil, ini dosa kecil. Lama-lama jadi gunung. Apalagi yang besar tapi dianggapnya kecil. Ah, ribah kan kecil. Ah, bisa. Namimah kecil. Akhirnya bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk. Menimpa jadinya. Wah, oh, billah.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 إذ جاءت خط الأقرب رواه البخاري وأن أنس ناضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الإنسان وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءها الخط الأقرب رواه البخاري داري آنس رضي الله تعالى عنه وبركاته khathann nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menggambar garis yang banyak kemudian beliau berkata hadzal insan ini manusia wa hadza dan ini ajalnya fabaynamahu wa kadhalik id al khathul aqrab ketika dia dalam keadaan demikian tiba-tiba datanglah kepadanya al khathul aqrab garis yang dekat rawahul bukhari Nanti akan dijelaskan hadis ini pada hadis yang dibawah dengan gambar sekalian. Berkata Syekh Salim ibnu Idril Hilali, Jawab zudar bil wa tikhad wa sa'il al-izah inda ta'lim. Hadis ini mengisyaratkan bolehnya seorang memberikan contoh Perumpamaan Bolehnya seorang dalam mengajar menggunakan alat peraga untuk memudahkan pemahaman dan kun aبلغ fi at tasawwur inda taraqqi agar lebih sempurna pemahaman seorang ketika dia langsung berguru dengan gurunya yang paling mudah adalah dengan ya, mengajarkan itu dengan alat peraga paling mudah kalau antum mengajarkan kepada anak-anak wudu -anak Jangan pakai teori. Wuduk adalah seperti ini seperti ini. Pertama basuh ini ini. Enggak ambil air, antem berwuduk. Inilah wuduk. Salat pun demikian. Inilah salat. Gunakanlah peraga dalam banyak hal Rasulullah menjadikan ini bahasa bahasa isyarat agar lebih paham orang. Dia berikan perumpamaan. Dia katakan anak. Wahai filiati Mikahtaini Firjanah, aku dan yang memelihara anak yatim seperti ini di surga dia isyaratkan dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya menunjukkan dekat, enggak ada yang memisahkan antara keduanya. Ini menunjukkan kepada kita Di antara cara dalam mengajar, hendaklah dengan menggunakan metode perangkat lebih berkesan dengan anak, anak. Rasulullah langsung gambar garis, ditunjukkan di garis, garis, garis. Ketika dia menunjukkan kepada sahabat sebagaimana hadis Ibn Masud tentang jalan yang bercabang-cabang ada jalan lurus dia gambar garis lurus panjang dia gambar garis cabang kiri kan kata Nabi inilah jalan Allah swt ini jalan-jalan menuju neraka di sini ada syetun-syetun yang menyuruh ini semua al-praga digunakan dengan memberikan percontohan perumpamaan banyak Allah berikan tak kurang contoh-contoh. banyak sekali agar manusia mudah memahaminya Kemudian yang kedua tahzirul insan min faj' min faj'atil maut wa huwa ala ghair isti'dadin la bil amal sholeh ini tahzir insan mengingatkan manusia dari kematian yang tiba-tiba mendatanginya Dan dia tidak persiapkan dirinya Menyambut kematian tersebut dengan amalan salib Terkadang orang bertakwa ketika orang ramai Ketika bersama-sama dengan temannya Ketika di majlis bertakwa tapi ketika dia bersendirian di rumahnya Bersendirian di kamarnya Di hadapannya ada internet contohnya, Di hadapannya ada SPCD dan seterusnya Tidak semua orang sanggup Bertakwa kepada Allah SWT Karena itulah berkata benyair Iza ma khalauta ddahraw yawman falatakul khalautu kalau-kalau suatu zaman, suatu saat engkau sendirian, jangan katakan kesemuanya engkau sendirian. Idza ma khalatat dahra yawman fala taqul khalawtu, walakin qul alayya raqib qatakan ada yang memperhatikanku. La tahsabannallaha yaghfuru sa'atan wa annama alayhi yaqi'i. Engkau pernah menganggap Allah lalai saat dan apa-apa yang kau sembunyikan darinya tidak dia ketahui. Semua tahu Allah ketahuilah, Tuhan ketahuilah. Ya alamul khair, ini Dia mengetahui mata yang berkhianat, dan dia mengetahui apa yang dikandung dalam dada manusia. Intubru mafi amfusikum autuhfuu hasibum billah. Kalaupun kalian sembunyikan Ataupun tampakkan apa dan matikan Allah akan menghitungnya menghisapnya. Enggak ada yang tersmunyahi bagi Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minkum khafiyah. Enggak ada yang tersmunyahi bagi Allah Subhanahu wa taala. Takwa seperti ini yang kita harapkan. Dan takwa seperti ini yang ingin kita capai, bukan takwa kolektif. Sudah bagus bersama-sama menyembah Allah, mengaji. Tapi ujian adalah ketika seorang sendiri. Ketika dia musafir, enggak ada yang lihat. Tak ada kawan-kawan yang sama dengan dia, tak ada kawan-kawan yang melihatnya. Ketika bersendirian di rumahnya, maka hendaklah setiap orang mengingat kematian yang tiba-tiba datang menjemputnya. Yang tak tahu kapan datangnya. Baru banyak orang yang tidur malam, tak bangun-bangun lagi. Selesai tidur panjang, tak bangun-bangun lagi. Berapa banyak orang yang tidur malam ketika itulah Adab datang menjemput nyawanya. Allahumma astaghfirullah. Yang ketiga al-mautulayati illa baktah. Kematian itu tidaklah datang kecuali tiba-tiba. Tak -tiba. semua dapat mukaddimat Ada yang hari ini sakit, sore meninggal, siang meninggal. ما توكى نعم نقرا وقال المسند رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قد النبي صلى الله عليه وسلم خط مربعا وخط وخط خطا في وسط من خارجا منه صغارا إلى هذا الذي في وسط من جانبه الذي في الوسط، فقال هذا الإنسان وهذا وهذا أجله محيطا به أو قد أخطأ به وهذا الذي وخارج عمله وهذه الخطات وهذه الخطات الصغار الأعراض فإن أخطاه هذا fa in ba in akthaahu haadha nahashahu haadha wa in akthaahu haadha nahashahu haadha rawahu al-bukhari wa haadha surah wa anna ibn mas'ud radhiyallahu anhu qaal dari ibnu mas'ud semoga Allah taala meridhoinya dia berkata khat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khatan murabbaan Nabi menggambarkan gambar murabban persegi empat. Wahatah hutan filwasihi harjan menoh. Dia buat gambar persegi empat seperti ini meja ini. Ini apa namanya persegi empat? Persegi panjang atau persegi empat? Ahsan persegi panjang. Ada persegi panjang, ada segi empat. Apa bedanya? Kalau segi empat sama semua. Ini persegi panjang. Nizakallah kairan. Antum alam lebih umur dari dunia aku. Itulah pahamnya kita. Maka Nabi menggambarkan garis ini yani persegi panjang. Waktu, keton fil wasati harjanin. Setelah dia gambar persegi panjang, dia gambar garis lurus tengah-tengahnya terus panjang sampai ke sana sampai ke jendela. Dan tergambar tengah-tengah ini digambarnya garis lurus panjang sampai ke jendela. Wa khatta khututan sigharan ila hadza alladhi fil wasat min janibi alladhi fil wasat. Kemudian dia gambarkan garis-garis pendek dari sini ke mari. Tadi garis panjang, ini garis-garis pendek. Dibuatnya garis, dibuatnya garis, dibuatnya garis, dibuatnya garis, dibuatnya garis untuk tergambar Ya antum. Faqala, kemudian dia menerangkan. Hadzal insan ini adalah manusia. Maksudnya apa? Di dalam persegi empat ini, persegi panjang ini ada manusia. Wa hadza ajaluhu muhitan biji yang persegi empat memagarinya ini inilah ajalnya yang meliputi dirinya. Dia dalam ajal yang meliputi dirinya. Aw kad ahata bih atau dia telah diliputi dengan ajalnya. Wa hadzal ladzi yukharijun Yang garis panjang keluar ini inilah cita-citanya yang panjang sampai ujung sana. Ajalnya pen, dekat ini melingkup dirinya ajalnya nih melingkupi dirinya, memagari dirinya mengepungnya tapi yang namanya cita-citanya panjang sampai ke sana, nekat dia kira 40 tahun tentunya. 30 tahun masih okey lah, itu bisa dibayar nanti itu. panjang cita-citanya kemudian wahadihil khutat as-sighar al-arad, ada pun garis-garis kecil ini ini adalah rintangan-rintangan penyakit tabrakan macam-macam yang namanya rintangan. ya, mungkin di lautan ombak kencang tenggelam kapal rintangan semua mungkin di pesawat baling-balingnya satu mati rintangan mungkin sini perampok yang siap menghadangnya ingin menghabisi nyawanya, banyak rintangan kan gak ada orang hidup tanpa ada rintangan, gak ada di dunia ini semua ada rintangan Berapa banyak orang yang takut, ya, dengan rintangan, mau keluar nanti mau ke jalan nanti ketabrak orang mau pergi naik pesawat nanti jatuh, mau pergi naik kapal nanti tenggelam, mau pergi naik mobil tabrakan, semuanya takut di rumah aja dia bertahan, nggak tahu dia nggak taat datang di rumah pun dia mati, berapa banyak orang nggak kemana-mana di rumah mati, ya, siapa yang menjamin rumahnya itu aman daripada gempa? Angin puting beliung, penyakit yang mendatanginya. Yang jelas garis-garis kecil ini semuanya adalah Arab. Rintangan-rintangan, ya. Kata Rasulullah SAW. Fain akta ahwada nahashawada. Anak yang keselamat daripada rintangan ini menunggu rintangan yang kedua. Selamat dia taburakan cuma lecet-lecet, menunggu yang kedua. Ya mungkin patah tangannya satu, nunggu yang kedua mungkin patah empat empat anggota kakinya dua tangannya, gigi roda, ya Allah mestian. Nah, tahu kita. Kadang antum pelan pelan supaya engkau tabrakan, ditabrak orang dari belakang. Tak nah, tahu kita. Kadang kita sudah waspada orang yang engkau waspada. Berapa banyak anak-anak muda itu yang malah kencang-kencang, alhamdulillah minalik, slip kanan slip kiri, panjang umurnya. Tak tahu. Yang jelas akan ada rintangan. Dari Selamat daripada ini datang yang ini. Muain akhfau hazanah syahhu hazanah. Selamat daripada ini. Terlupa daripada ini, yang ini menunggunya. Sampai akhirnya akan datang masanya yang enggak bisa lari lagi dia. Kapan itu kematian ketika datang menyempurna. Enggak bisa lari lagi. Dia. Mungkin dua kereta berakan masih aman-aman aja -aman dia. Patah-patah dikit tangannya kan. Kusuk, urut, lurus lagi. Akan datang masanya. enggak ada ampun lagi. Allahumstah'an. Ya. Langsung terbujur ke aku. Bawa langsung ambulan. Bawa langsung temyang. Malam ini antum buatlah siapa yang akan mandikan antum. Tulis yang mandikan saya. Abdul Rahman. Sifulan. Alan. Asnihin tulis Subhanallah Berkata Syekh Salim bin Al-Hilali hafizhahullah taala ad-dunya mal'a Dunia ini penuh dengan rintangan, penderitaan, kesulitan. Faman sabara 'alaiha ujir Yang bersabar dengan rintangan dia akan diberikan ganjaran. Tidak ada manusia illa wahu mubtalan. Tidak ada manusia kecuali pasti dia menghadapi ujian. Setiap anak Adam. Faman sabar falahu sabru. Waman sakitah fa'alihis sakat. Yang bersabar. Maka begini ganjaran kesabaran. Yang enggak sabar. Menghujat ketentuan Allah. Takdir dia hujat. Maka yang datang adalah kemulakan Allah kepadanya latabbulawunna fi amwalikum wa fi anfusikum karena pasti akan diuji pada harta kalian dalam diri kalian wa min alladhina kafaru adan katsira wa latasma'unna min al-ladina utul kitaba adan katsira kalian akan mendengar daripada ahli kitab celaan-celaan semua adalah merupakan ujian enggak ada seorang muslim mendapat ujian cuma berbeda-beda ujian sesuai dengan tingkat iman seorang masyadduna sibtilaan al-anbiya yang paling parah ujiannya adalah para nabi Rasulullah dihibur al oleh Allah SWT, Allah berfirman ketika Rasulullah dicelak oleh kaumnya, diupat oleh kaumnya tidak selamat Rasulullah orang yang paling cintai Allah pun tidak selamat daripada ujian karena Allah ingin mengangkat imannya maka Allah katakan kepadanya فَاسْبِرْكَ مَنْ سَبَرُوا الْأَزْمِينَ الْرُسُلُ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya الْأَزْمِي rasul-rasul yang terpilih Walah tahzan aleim, jangan kau sedih dengan apa yang mereka lakukan. Walah takufil daykan mimiyam kurun, jangan kau merasa dirimu sempit dengan tipu daya makar mereka. Allah menghibur Rasulnya yang mulia, saw. Rasul aja kena, apalagi enggak, enggak rasul, apalagi orang-orang di bawah Rasulullah saw. Kata Allah swt, walakut kurih bat rusulun mingkaplik, tahdustakan orang-orang sebelummu berupa para rasul-rasul sebelummu. Fasal baru alamah kudibu mereka sabar dengan apa-apa yang didustakan terhadap mereka. Wauzu mereka pun bukan hanya didustakan, bahkan mereka pun disakiti. Wauzu hat taatahum nasrulna mereka bersabar sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Dunia ini mal anbil mashab kata Syeikh Salim dipenuhi dengan semua macam rintangan, kelaparan adalah rintangan, kekurangan harta hutang. Rintangan anak, rintangan istri, rintangan tetangga, semua. Faman sabaroh, alaiha ajrun yang bersabar akan diberikan ganjaran. Dengan itulah Allah cuci kesalahan kesalahan kita. Allah tidak memberikan kepada hamba ujian kecuali yang mampu dia pikul. Bukan karena Allah benci hamba, tapi Allah ingin mendengar rintihan hamba tersebut. Allah ingin mencuci kesalahan kesalahannya. Allah ingin agar dia merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, amal insan ni aktar min omri. Ini benar sekali. Cita-cita manusia, hayalan manusia lebih luas daripada umurnya. Orang anda kata mampu dia akan ingin hidup seribu tahun, ya, bahkan selama-lamanya. Karena itulah mereka panjang angan-angan sudah tua, sudah mau bangkai pun sudah dekat pun kematian. Sudah 70 umurnya banyak orang yang enggak berpikir untuk bekal akhiratnya. Enggak pikir kuburan yang telah menantinya. Untuk apa harta yang banyak dia buat enggak berpikir dia. Masih sibuk mengumpulkan harta bukan harta, enggak memberikan hak harta. Ya, enggak terpikir dia untuk berinfak, bersedekah, enggak terpikir Semakin menjadi-jadi Ingin dia beli pulau Telah terbeli pulau ingin beli pulau yang kedua Kalau bisa negeri dia beli Subhanallah Umur sudah 70, umur sudah 80 tahun Seharusnya dia siap Ya, Kematian menyebutnya telah mendekati. ajalnya Maksana matahari telah berada di ufuk barat Akan segera tenggelam Tapi jangan setiap kita menganggap kita temukan Allah umur yang panjang enggak tahu gitu. Falidzalika yadhunnu annahu sayuhaqqiqu amalah karena itu sudah senantiasa dia menganggap dia akan dapat merealisasikan cita-citanya, harapan-harapannya. Qabla idza ajal sebelum ajal datang menjemputnya. Walakinnal mauta qad yufaji'uhu. Qad yufaji'uhu. Namun yang namanya kematian terkadang tiba-tiba langsung يفاجئوه mendatangi nya dengan tiba-tiba. Wallahi saya melihat, kita melihat ada orang-orang yang telah bangun rumahnya. Ya. Hari ini rumahnya siap, besok dia berpindah. Bahkan ada yang belum sempurna rumahnya siap dan meninggal. Begitulah dekatnya ajal. Yang berikutnya, alal insan an yusari'a lit-tawba. Tidaklah manusia menyegerakan bertobat fa innahu la ya'lamu madza yaksubu tidak ada yang tahu apa yang dia buat besok tentang tidak berjumpa lagi dengan hari esok wala ya'lamu mata dan dia tidak pernah tahu kapan dia mati wala fi ayyi tidak pernah pula tahu di negeri mana dia akan mati di Batam kah di Jakarta di Surabaya di Jogja di Medan atau di hutan di lautan di udara tak ada yang tahu. Waktu ia kunu ajaluhu amaluhulna diasalitahke. Bahkan terkadang kematian itu ada pada harapan yang ingin dia disesikan. Akbar Dia yakin sekali percaya diri bahasanya dia akan pulang dari gunung itu membawa intan atau membawa emas. Disitulah dia menjemput ajalnya Allah Mustahil ditutup gunung terbenam dalam gunung, ya? Dia yakin sekali kemari akan datang ke Batam ini pulang bawa dolar Singapura akan dikirimkan ke rumah orang tuanya yakin sekali dia sebulan kerja diantar dengan kerendah kembali kampungnya ada nggak? Ada nggak? Antum pernah lihat nggak? Pulang kerendanya yang ada diantar. Terkadang harapan yang ingin dia jemput itulah kematiannya. Allahumma astaghfirullah. Nah, kamil. Teruskan.وَقَالَ مُصَلِّي <tuh> فُرَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنَّ أَبِيهِ رَيْدَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسبا منسيا أو غنا متعيا متغيان متغيان أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب yun tadur awissa'ata wasa'atu adaha wa amar rawahul rawahut tirmidi wa qala haditsun hasan na'am tadits ini sebagian memukakannya maknanya sahih wa abu hurairah radhiyallahu ta'ala hadi abu hurairah semoga Allah meridainya anna rasulullah Sallallahu alaihi wasallam وقال واسن رسول الله sallallahu bersabda Badhiru bil a'mali saban bersegeralah kalian beramal sebelum datang tujuh hal. Hal tan tadiruna illa faqru munsiyah, apa lagi yang mungkin tunggu? Kenapa enggak beramal? Kenapa enggak berinfak? Apa nunggu miskin dulu sehingga kalian lupa akan manusia? Jangan lagi tinggal-tinggalkan amal, kerjakan, segerakan lagi mampu sekarang untuk ngaji, beli bensin pergi. Ya. Lagi mampu untuk melaksanakan ibadah haji pergi. Mampu melaksanakan ibadah umrah pergi. Jangan lagi ditunggu nantilah. Aku kembangkan dulu uangnya Allahumma sholli. La haula wala quwwata illa Ada orang-orang yang dia sanggup. <laughs> saya terpikir ada seorang, ada beberapa orang manusia yang saya paham eh, sang, eh, dia sanggup untuk sewa, sewa Toko atau rukus tahun 300 juta, sanggup dia berikan uang cash ini uang sewa ha, 300 juta. Saya pikir kenapa engkau sewa yang harganya 150 juta. Pergi kau haji, ambil 40 juta pergi haji selamat. Subhanallah. Hati-hati antum ini ya. yang punya rumah dua, belum lagi pergi haji, hati-hati jalan antum. Yang punya banyak kekayaan juga belum pernah haji. Yang tidak daftarkan dirinya untuk haji. Hati-hati aja, Jangan lagi tunggu-tunggu. Tidak -tunggu, berinfak. Apa yang mau ditunggu? Apakah kefakiran yang memutkan dilupakan? Al-ghinan, Bagi orang-orang fakir. Apa yang mau ditunggu-tunggu beramal? Tunggu nanti saja lah ketika aku kaya. Berapa banyak orang-orang yang menjadi kaya? Mudhian. Melampaui batas. Kenapa kau tidak ngaji? Alah ngaji sekarang bagaimana lah Lagi sudut hidup ini Kayaknya harus banyak-banyak oti ni ngumpulkan uang Untuk bekal nanti kalau ada kira-kira Udah ada modal, usaha Nanti kalau udah kira-kira udah jalan Baru aku ngaji-ngaji Tidak -ngaji. ada cerita Berapa banyak orang yang oti Oti-oti kemudian Kematian menjemputnya Tidak pernah ngaji Jemaah pun tidak Kenapa tidak ngaji? Kenapa tidak beramal saleh? Kenapa enggak berinfak? Nantilah kau sudah kaya. Kau sudah kaya nanti insya Allah. Saya akan, akan pergi haji umroh. Tidak ada cerita. Yang mampu untuk kerjakan ketika masih hidup, kerjakan. Jangan tunggu kaya. Bagi orang yang masih miskin, jangan tunggu kaya. Yang kaya jangan tunggu miskin dulu baru beramal. Ammarazan mufsidan. Apa lagi kau tunggu? Beramal silakan. Pergi ke masjid. Ngaji berkurban seterusnya berbuat amal saleh jangan nunggu malang terusida datang kepada masa engkau sakit yang membuat engkau rusak dirimu rusak cacat sudah stroke setengah badan baru sibuk bu mau ngaji apa guna keluar dikit menggigil mumpung sekarang sehat beramal salehlah beribadahlah kerjakan apa-apa yang dapat dikerjakan jangan tunggu penyakit datang mendera banyak orang-orang Allah mesti tahan, ya? Berleha-leha sehingga akhir datang, akhirnya datanglah penyakit yang menderitanya, kanker otak, macam-macam penyakit, flu burung, komplikasi ginjal, jantung, lever, macam-macam penyakit. Ketika datang penyakit, baru dia menyesal, kenapa dulu enggak ngaji, kenapa dulu enggak ini, kenapa enggak, dulu enggak terlambat. Aw meraat musida, aw hara man mufanida. Apa lagi ngko tunggu? Nunggu tua dulu baru beramal soleh, membuat engkau menjadi rusak, lemah, nggak mampu. Udah tua baru mau pergi haji, begitu sulitnya haji, merennya, membutuhkan tenaga. Udah tua 70 puluh tahun belum telur haji. Allah akbar. Jangan tunggu tua. Ntua nanti baru ngaji. Kau dah putih jengukku baru ku ngaji. Ima pergi umrah baru bermasalah. Sekarang waktu berleha-leha lah, masih muda. Jangan tunggu-tunggu. Aumautan, -tunggu. muzhah, muzhah hijaz. Apa yang kau tunggu lagi? Kerjakan amal saleh. Apakah kau menunggu kematian yang telah disiapkan akan menjemputmu? Demi Allah, sesungguhnya telah disiapkan untuk kita kematian akan menjemput kita. Satu hari lewat, malaikat tinggal hitung. Berkurang satu hari jatanya. Dua hari berkurang. Tiga hari, empat hari. Antum tiap hari hitung tanggal satu kapan, tanggal satu oh, lima hari lagi, tanggal satu. Malaikat tiap hari hitung. Eh, berkurang jadinya umurnya berkurang satu hari, berkurang dua hari, berkurang setahun. Maha kabar. Jangan tunggu tunggu. Kau mau tanpa kau tunggu kematian yang telah disiapkan untuk menjemputmu. Jangan lagi tunggu tunggu. Awi dajal, antia jale beramal. Sampai kapan? Nunggu Dajjal keluar baru beramal? Tidak guna Itulah sejilat-jilat perkara gaib Yang ditunggu datangnya Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnahnya Dajjal Semenjak Allah ciptakan bumi sampai akhir Bumi ini Allah binasakan Dajjal adalah fitnah yang terbesar Mengalahkan semua fitnah lainnya Subhanallah Dajjal bicara dirinya Tuhan Orang percaya Subhanallah. Sekarang aja Antum dapat SMS aja Ini tanggal 26, 26, 26, 26, Ada apa di belakang 26? Ya, hati-hati. 26 yang angka keramat, angka musibah. Lihat Al-Quran. Ya, hati-hati. Percaya. Ya. Qila wa qala percaya. Bagaimana jika Dajjal kepada Antum datang? Weh, beriman. Allahumma s Betapa laki-laki mengikat istrinya, anaknya, putrinya ketika dajal datang. Bahaya. Makanya Allah musta'an, jangan tunggu dajal baru beramal. Fitnah dajal menulukan tahakan iman. Berlomba wanita-wanita mengejar dajal. Ikut semua. Apa enggak? Yang ikut dia dikasih harta, yang enggak ikut dikasih kemiskinan. Jangan tunggu dajal sampai-sampai Rasulullah wabarakatkan kepada kita payah laki-laki ikat istrinya, anak putrinya mau ikut bajal Allah SWT menunjukkan mereka lemah lemah akal lemah agama maka harus diikat subhanallah kemudian awisah apa yang kalian tunggu nunggu datangnya kiamat adha wa amar. itu lebih pahit lebih dahsyat Dan datang kiamat mau berapa enggak ada guna yaumayati ba'du ayati rabbika lain fa'unafsan iman wa ketika datang sebagian tanda-tanda Tuhanmu enggak berguna lagi iman lam takunna amana min qabl kalau sebelumnya enggak beriman nunggu matahari terbit dari arah barat baru beriman enggak guna Itu yang kita lihat tepat terbit di timur akan datang masanya Allah matahari terbit dari arah yang kau tenggelam terbit dari barat dia semua manusia beriman enggak ada guna imannya menunggu matahari tenggelam dari barat. Allah taala alam sawab wa sallallahu wasallam alaihi wa alihi wa bertanya 3 pertanyaan dari tiga orang, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah diterima amal ibadah seorang kalau dia sholat, dia apa, tidak mengingat tidak mengingat kematian. Hmm. Tutup dulu buku hantum dulu. Hmm. Ekspresikan dengan bebas. Stad, apakah diterima sama seorang kalau dia sholat, kalau tidak dia mengingat kematian, cuman atas baliknya cuman dapat rasa dapat rasa capeknya aja, rasa rasa capek atau letih aja. Dia sholat, dia nggak ingat kematian, dia hanya capek aja. Ya, ya. apa yang ditanyakan? Apakah dia apa? melaksanakan amal ibadah di sholat, tapi dia tidak apa? Mengingat kematian? Kematian gitu. Kemudian apakah sah sholatnya? Ya, ya apakah sah sholatnya? Baik, ya asan. Selama terkumpul pada Salat itu syarat-syaratnya rukunnya. Sempurna salatnya. Sah salatnya. tinjauan agama. Hanyalah meninjau dari segi sah tidak sah. Diterima tidak diterima. Urusan Allah SWT. Dia ada wudu Menutup aurat. Menghadap kiblat Telah tiba waktunya. Mengerjakan. mengerjakan, mengerjakan ajarkan Zuhur dia empat rakaat. Takbirnya. Rukunya semua dia buat. Dari tinjauan agama. Sah. adapun berapa diterima. oleh ya Allah SWT. Tergantung dengan kehusukan. Haji. Ada yang Allah terima, uh, seluruhnya solatnya ada yang diterima setengahnya, ada yang seperempat, seperlima, seper10, ada yang enggak diterima Allah. Balik menampar pemiliknya, menampar yakni menampar orang yang mengerjakan salat tersebut, enggak diterima Allah Subhanahu wa Itu semua tergantung dengan khusyuknya seorang, berbeda-beda. Dua orang yang solat berdampingan-dampingan, yang satu khusyuk. Ya, mengembara hatinya sampai kepada Allah Subhanahu wa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Yang sampingnya lagi enggak khusyuk, sibuk dia memikirkan gimana bisnisnya yang akan dia buat, gimana mengembangkan bisnisnya. Berbeda-beda, sunah tidak khusyukkan. Dan tidak ada syarat dalam salat itu harus mengingat kematian, enggak ada. Ya. Maka tidak dapat dikaitkan antara mengingat kematian dengan dengan masalah sah tidak sahnya. Ya. Tetapi orang yang senantiasa kematian berupaya dia akan memperbaiki amarnya. Orang yang kematian ketika solat dia akan sempurnakan salatnya. Karena dia enggak anggap lagi akan akan hidup. Siapa yang yakin antara besok salat subuh? Enggak tahu kita. Jangan-jangan enggak salat subuh lagi. Begitu dekatnya aja. Faham? Nah, barakallah. Yang soal kedua. Kedua lagi. Kalau kita dalam urusan akhirat kita boleh mengingat kematian. Terus urusan dunia apa kita boleh apa punya rencana atau atau, atau planning gitu. Harus punya planning. Planning antum itu harus, enggak mungkin orang enggak ada planning dalam kehidupannya, harus ada program kerjanya. Saya akan buat ini, akan buat ini harus. Tapi antum ingat selalu kematian ya, sehingga dunia antum itu enggak membuat antum lalai. Ya. Kalau antum sudah punya 5 toko mungkin enggak ngaji lagi mungkin. Udah punya 10 toko mungkin enggak ngaji lagi sibuk kontrol sana kontrol sini. Maka pandai-pandailah antum dalam bekerja, beramal, ya, mencari dunia. Upayakan antum cari dunia antum, tapi antum bisa tinggalkan dunia tersebut. Ya? Dan dapat beramal saleh enggak membuat antum lalai. Intinya jangan sampai dunia antum buat lalai. Ya? Kalau udah sampai lalai tidak lagi ngaji, tidak lagi jamaah tidak lagi ini, tidak lagi itu, sia-sia usaha dunia itu semua, walaupun halal, membuat lalai. Dan kita dilarang untuk lalai dengan kehidupan dunia. Ya, ya kamu an-namul hayatu dunyala Ketahuilah kehidupan dunia adalah merupakan ibun permainan walahun sendang gurau. Watafah kurnainakum. Saling berbangga-bangga antara kalian. Aku dah punya mobil baru, aku dah punya rumah baru, dan seterusnya. Fil amwali wal awlat. Bangga-bangga dengan harta anak-anak. Allahumstah'ala. Ini dah kita kira, -kira dunia ini. Terakhir membuat kita lalai. Kata Allah, ya Allah, latul hikm amualukum, walau la lalukum an-zikrillah. Orang-orang beriman jangan sampai engkau dilahirkan oleh hartamu dan anak-anakmu daripada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lalai Silahkan antum buka Seribu perusahaan buka Tapi jangan lalai Kalau kira-kira lalai Jangan dia buka seribu perusahaan Intinya jangan lalai Pandai-pandai antum -pandai menganjurkan waktu Mengatur pekerjaan Sehingga tidak terhalang untuk mengaji dan seterusnya Ya Allah Maksudah Maaf Yang lain Tafadal antum Bagaimana untuk antum bilangkan Labas labas antara antara walid kasih kepada abu abu abu wafir. Bismillahirohmanirohim. Rasul bagaimana dikatakan tadi bahawa hadis terakhir yang kita dengar bersama-sama ada dihasankan oleh Furmidi kemudian dikatakan bahwa didongifkan oleh sebagian yang lain. Kemudian bagaimana hukum kita membahas hadis yang seperti ini setiap tiang? Ya, Zakah Raya. Alhamdulillah. Hadis jika terdapat dalam kutubusita, hati kita telah tentram menerimanya. Awalnya, termasuk hadis-hadis yang masyhur, kutubusita. Kita bersita. Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidzi Nasibun Majah Abu Da'abah Bukhari Muslim Tirmidzi Nasai Ibn Majah dan Abu Dawud. Di terdapat dalam kutub tisah, kita tertentra menerimanya Musad Darimi, eh, Sunan Darimi, Musad Imam Ahmad Mata Imam Malik, tertentra menerimanya ya. kemudian, kita juga harus pastikan bahawa tidak semua hadis yang terdapat dalam kutub tisah semuanya sahih ada yang taif, tetapi dia sedikit jumlahnya dan sebagian ulama, yakni, e, menyebutkan hadis tersebut Bukan sebagai umbah, bukan sebagai landasan Tapi dia hanya menunjukkan. Terkadang dia sebutkan hadis-hadis Tua'if -hadis Karena hadis ini digunakan oleh sebagian orang dalam pendapatnya Maka mereka ikutkan Kemudian yang buat perbedaan para ulama Dalam mensahihkan hadis atau Tua'if Perbedaan mereka di dalam Masalah menerima perawi Sebagian ulama Mereka ada yang memiliki sifat tersadud bersangatan Sehingga kalau dia katakan Tua'if Gak mesti taif, ya seperti Imam Nasai dikenal dengan Tasaddud. Kalau dia katakan taif, gak bisa langsung terima. Ya. Sebaliknya ada yang mutasahil, terlampau mudah menerima perawi tanpa seleksing ketat. Masuklah di golongan ini adalah Imam Cemili, Rahimut Taala. Maka tidak semua yang dikatakan Hasan benar-benar Hasan. Masuklah ke dalam hal ini belum Majah Masuklah ke dalam hal ini Imam Hakim, An-Nisaburi Dan ada yang pertengahan ada Mu'atadilun Sekali berimam Bukhari, imam Muslim Dan lain-lainnya Maka mereka semuanya perlu diikutkan Dalam merajikan hadis ini Perawinya bagaimana? Sahih atau daif? Ya, Yang jelas ya, ada pula hadis Yang dia so daif Dari segi perawinya Tetapi maknanya sahih Kata ulama makna saya adalah makna hadis ini dibenarkan oleh hadis-hadis lain itu maknanya sahih. Mana hadis ini kita beritakan sahih. Tidak bertentangan hadis-hadis lain, maka kita katakan terkadang hadis ini hadis ini dhaif tetapi maknanya sahih karena dukum oleh hadis-hadis yang lain. Ada perkara-perkara hadis berkaitan hukum. Di situ para ulama ber apa namanya Benar-benar berlaku seleksi ketat Dalam perkara-perkara hukum Halal, haram, wajib dan seterusnya Ada perkara-perkara yang diperingat Karena bukan berkaitan hukum Akhbar, berita dan seterusnya Bukan menjadi landasan hukum Maka ini semua kembali kepada uh, Pemahaman terhadap Ulumul hadis, ilmu ulumul hadis Allahu ta'ala alam Kayaknya enggak bisa kupas Lebih besar, luas daripada itu Haam Silahkan untuk Bismillah uh, Sebagaimana hadis yang kita bahas di atas uh, Dianjurkan kepada kita Untuk segera menulis wasiat hmm. uh, Bagaimana kalau wasiat itu yang Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ahsan. Bagaimana jika itu Sekarang wasiat berbuat masiat Tidak ada La ta'ata di makhluk Fi ma'asid al-khalib Gak ada ketaatan bagi seorang jika dia bernuliskan kewasiatan ilmu wasiat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, jika aku meninggal, kuburkan aku dalam masjid. Itu lah wasiatnya. Jika aku meninggal, letakkan kuburanku di depan masjid dalam ruangan masjid. Aku meninggal bagi hartaku ini kepada anakku sia ah saja. Ini wasiat kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka jika wasiat tersebut adalah merupakan wasiat atau wasiat tersebut bertentangan agama. Contohnya dia mengharamkan ahli waris yang berhak menerima warisan. dialihkan ke lain. Maka. La tunafad wasiatu. Wasiat ini tidak dapat dilaksanakan. Ya. Allahumma ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.